Hola de nou, reprenem l'emissió en directe de Fabián i Fuero Ràdio amb una programació especial per la celebració del Dia Internacional de la Ràdio. En aquesta segona part parlem en primer lloc de com sona el Carnestoltes de Villar i després en, entre, emetrem uns moments musicals. Vos parla Toni de la classe de 5a i estic acompanyat per Ariadna, Hernan, Frida i Paco. Sabeu que en el del billar sonen coses que no sonen en capa d'altre lloc del món? Sí, sí, en capa al treyoc, encara que durante los días que duran carnes toltes toquen pel carrer moltes xaranques y a verbenes y toquen cançons que son molt conegudes y altres temes que son altres sons que nomes es poden escoltar así. Alesores, me estás parlant que el carnes de del billar te les segues propies marques sonores, ¿no? Claro, mira, la primera de ellas es el churrinazo. El dijous a la vesprada, la comissió que s’ha encarrega d’organitzar les Calnestoltes del poble dispara tants coets com anys del Carnestoltes des de diferents llocs del poble per a anunciar que comença la festa. Escolta escolta! En el carnestoltes de Villar també apareixen dos personatges molt singulars. Un és el tio de la Iguica, que representa a un senyor que així ha fa, fa molts anys amb una figa penjada d'un fil d'una canya i en acostar lil a la boca dels xiquets i xiquetes li o lleva dient, amb la mà o no, amb la boca sí. En aquells temps, no havia d'haver jutges veritat? Ui, segur que no, ni tampoc disfresses, com els d'ara. Un altre dels personatges propis d'aquest carnestoltes són les botargas. Són persones que es disfressen amb el que tenen per casa per a desfigurar el cos, una cistella de les quals s'utilitzaven per a vremar, cobertors, coixins i pel carrer no poden parlar, van dient. Que divertit! I quin més sona! Sí, en totes les desfilades toquen xarangues i batucades. En el col·le, durant la setmana de Carnavalàmbia, l'alumnat de 5è i sisè munta una batucada. Escolta com sona la de l'any passat. Això que escoltarem a continuació és l'ambient de la desfilada del nostre canestoltes escolar. Però la música que ens posa els pes de punta a tots els que Vicnis el Carnestoltes és la cançó que es toca al l’enterrament de la Morca. No té títol, la van inventar els músics de la Unió Musical en els primer Sants del Carnestoltes i és una mescla d’una marxa de processo que es titula Joana d’Arc i la marxa Moraimo. Bé, quin repàs li hem pegat al paisatge sonor dels carnestoltes escolar? Sí, només es queda convidar a totes les persones que ens escolten a que vinguin al billar els dies 7, 7, 10 i 18 de febrer.